Ata eskiulako heriak erruak osoki shoki uskalherian dutu ezta so egiten soegiten bada, eskiulan, basabütik eta beresiki xantagrazia eta laranetik, gentia hasi zen jiten, mila lauehun eta berrogeita lauan. Laboiek, kabaliake karten zutien, eskiulako basketaat eta emeke meki, gentia instalatu zen heri hortan. Maulaik hogeita bost kilometretan, oloronetik hamar kilometretan Huliantarsunaen gatik eskiulatarak oloroneat bus juiten dia. Eta beti danik hola izan dela erandeiko, janbedeka erratz eskiulako meaka. Aizadat entelegatze bai, uh, goizos, uh, hamarkartetaik sortzi langilea juiten dia, oluat langitea, goe uh, bizia olunda uh, Sibarotar izatez beti, uh, bihotzez ja, bena lankeak eta olundia. Eta herriakargoa horretan da zea bantaina badusi? Deja huliangoa, hulian eta lana, eta bada pisina dela kuk uh, hoikor, komitidea uh, komitidea komitide izatez olukaldetik uh, hartze dugu hetan. Mestela behal izatek izun mauleat edo, edo ala. Hots administratiboki olorona ilotu ikdia eta Heriko konzilian etzaile duitzen beharrezko denik uuskal herria ilotu ikisa itia, au dela lutsadiae handi hortan galduik izanen diela. Henri Castillon mea ordaia. Bon, bakocho no eta gubi byi badugu gubi bena herrian takon no, ikuste dut gutako hurenak O, sortitako oluat tugu, eskolako oluat, uh, lantei kolun, zernahi uh, ospitalet dena kolun. Gio laboantxan mundin eta zeltu badideak uskaldi latako tüge, eta bena egiazki egin ostako bisin uh, kanbemen handi dezateke behustet. Hotx, uskaldun senditzen balin badiae eta euskal kulturai eczekiik, ez tie uste galt heginen diela uskal heriko alkargoai juntatzia.